Elburu hau betetzea oso lagungarri litzateke Euskal Gizartean eta politikan iraganerekin lotutako epealdi bat izteko. Eta aukera mango luke, biktima guztiak gogoan izanik, orainaldi eta etorkizun fase berri batean aurrera egiteko. Biziki oinarritutako fasea, hain zuzen ere. Armagaretzea beharrezko urratsa da bakerako, ezinbesteko urratsa. Horregatik, gure antolakundeek Eta herritarrek aspaldidanik na genuen gertatzea.